Irungo agintariek eta artzainek ez dute baiastatu, baina antxete irrateak jakin izan duenez burundan gabe zala ezagutu aten droga baliatuta lau sekso erasoen mandira irunen. Biktimak bideasoako ospitalean hartatuak izan dira. garen efektupean sufritutako erasoak izanki, ezuten gertatutakoa ongi oraitzen, baina azterketa fisikoek agerian utzi dute sexu erasoen biktima direla. Antxita irratia Irungo udalaegintariekin harremanetan jarri da, udaltzein buruaren edota ertzentzaren informazioa biltzeko asmotan, baina ez dituzte gertakari hauek baitestatu. Irungo pilgune feministak Euskal Irratietan informazio honen berri zandu eta eraso hauek salatu dituzte. Ainara López, bilgune feministako kidea. Beno, gu, eh, larrituak eh, jar, egiten ari gara eh, jarraipena, eh, hori da, etxuek ba, ondo zanbezala, ba, konzirmazioaren, edo, bueno, konzirmazioa badugu, berez, eta Ala, ala izanik, espero dugu ere, e, udaletxetik erantzun bat egotea baina, bueno, mugimendu feministatik, samar duguna da, horrerako pues, bueno, gertakariak ezin direla, onartu, ezin direla gertatu, eta, e, ba, hortaz, gainera jaiak e, datozela, eta, beno, ba, eta, eta, zimarratzea, jaiak eta gauak gureak badirela ere, eta, Claro, gaio oso oso delicatua da oso gertakera larria da baina bai hori da ez osea sortu nahi e, paniko orokor bat ez gaihonekin baina baiten diante egotarena eta ba eh no ikusten badugu gure lagunen bat edo ba egoera raroan, edo horrelako kontuak elkar zaintza egitea era erabilitako drogarita okionez. Ego Ameriketatik heldu eta Europan gero eta gehiago zabaltzen ari da burundanga, edo esko polamina. Substantzioen eraginpean dagoenak bere buruaren kontrola galtzen du batetik, egiten duena ez oroitzera ino.